Peça, ele será concedido. Livro dos Abraham X. Capítulo 3 Você cria sua própria realidade. Há não muito tempo atrás, nossos amigos Jerry, Esther foram apresentados a essa frase, você é o criador de sua própria realidade. Eles descobriam os livros de sete por Johnny Roberts. Para eles, foi uma perspectiva entusiasmadora e também problemática, pois, como a maioria de nossos amigos físicos, eles desejavam ter o controle de suas próprias experiências, mas entraram em conflito com algumas questões básicas, tais como, está certo, todos nós escolhermos a realidade que queremos criar? E se for apropriado, como faremos isso? A base de sua vida é a liberdade absoluta. Você nasceu com o um conhecimento natural de que você cria sua própria realidade. E, na realidade, esse conhecimento é a base interior que quando alguém atenta contra sua própria criação, você sente uma discordância imediata dentro de si. Você nasceu sabendo que você é o criador de sua própria realidade, é, embora esse desejo de fazer isso pulse dentro de você de uma maneira poderosa, quando você começa a viver em sua sociedade, você começa a aceitar a realidade que outros sustentam, em relação à maneira como você vive a sua própria vida. Mas, ainda, dentro de você vive o conhecimento de que você é o criador de sua própria experiência de vida. De que a liberdade absoluta existe como a base de sua verdadeira experiência e de que o resultado da criação de sua experiência de vida é de sua absoluta responsabilidade. Você nunca gostou de alguém dizendo a você o que fazer. Você nunca gostou de ser dissuadido de seus próprios impulsos poderosos, mas com o tempo, com bastante pressão daqueles que o cercam, que pareciam convencidos de que suas práticas eram mais válidas que a sua, e até mesmo melhores, você gradualmente começou a liberar sua determinação de conduzir sua própria vida. Constantemente você achou fácil simplesmente adaptar-se às ideias deles de que era melhor para você do que tentar se individualizar por si mesmo. Mas nessa adaptação aos intentos de sua sociedade de fazer você se assemelhar a ela, e em sua própria intenção de ter menos problemas, você involuntariamente renunciou a seu mais básico fundamento, sua total e absoluta liberdade de criar. Você não desistiu dessa liberdade tão facilmente, no entanto. E, na verdade, você não pode desistir, pois ela existe como o princípio mais básico de seu ser. Ainda, em seu intento de liberá-la a fim de seguir adiante, ou em sua resignação desesperada de não ter nenhuma outra escolha que não desistir de seu poderoso direito à escolha, você tem atravessado encruzilhadas em sua corrente natural e contrária à sua alma. Ninguém mais pode criar em sua experiência. Esse livro é sobre seu realinhamento com a fonte de energia. Ele é sobre seu despertar para a claridade, excelência e poder que realmente é quem você é. Ele foi escrito para assistir você a conscientemente retornar para o conhecimento de que você é livre que sempre tem sido livre, e de que você sempre será livre para fazer suas próprias escolhas. Não há satisfação em permitir que outra pessoa tente criar sua realidade. Na verdade, não é possível que ninguém crie sua realidade. Logo que você se realinha com suas forças eternas e com as leis universais e com o que é verdadeiramente a fonte da qual você emana, então a criação prazerosa, além da descrição física, espera por você, pois você é o criador de sua própria experiência e há tamanha satisfação na condução intencional de sua própria vida. Vocês são seres eternos em forma física. Vocês são seres eternos que escolheram participar dessa experiência de vida física específica por muitas razões maravilhosas. E esse tempo-espaço, realidade no planeta Terra serve como uma plataforma na qual você é capaz de focar sua perspectiva para o propósito da criação específica. Você é a consciência eterna, atualmente nesse maravilhoso corpo físico para a emoção e alegria do foco específico e da criação. O ser físico que você define como você está na linha de ponta do pensamento, enquanto a consciência, que é realmente sua fonte, mergulhe através de você. E nesses momentos de indizível júbilo, esses são os tempos quando você está mais amplamente aberto e verdadeiramente permitindo que sua fonte se expresse através de você. Às vezes você permite completamente que a verdadeira natureza de seu ser flua através de você e às vezes você não permite. Esse livro foi escrito para ajudá-lo a entender que você tem a habilidade de sempre permitir que sua verdadeira natureza mergulhe através de você e que quando você aprende a conscientemente permitir sua conexão completa com você que é sua fonte, sua experiência será de absoluto prazer. Através da escolha consciente da direção de seus pensamentos, você se pode estar em constante conexão com a fonte de energia, com Deus, com o prazer e com tudo o que você considera bom. Aqui você encontrará uma série de processos que assistirá na reconexão com sua parte não física, processos que ajudarão a alcançar qualquer coisa que você deseje. E quando você aplicar esses processos, e conforme sua memória desperta para as poderosas leis do universo, você naturalmente sentirá que o gosto da alegria pela vida irá retornar.